Розділ 18 Ми ще милю пройшли і вирішили стати на ніч. Денне світло ще не вичахло остаточно, проте ніхто не хотів ним користатися. Ми були вбиті після сцени на звалищі, та ще й на залізничному мосту страху не терпілися. але суть була не тільки в цьому. Ми вже зайшли в Гарлоу і заглибилися в ліс. Десь попереду нас чекав мертвий малий, певно розплющений і весь вкритий мухами а ще хробаками, бо вже стільки часу минуло. Наближалася ніч, і ніхто з нас не хотів близько підходити до нього вночі. Я десь читав, здається в оповіданні Алджерну на Блеквуда, що привид людини валандається коло трупа, аж поки той труп гідно не поховають за християнським звичаєм. І мені зовсім не хотілося прокинутися вночі і стикнутися ніз до носа з сяючою безтілесною примарою Рея Бравера, що стогне, белькоче і літає поміж темних шурхотливих сосон. Спинившись на тому місці, ми подумали, що так нас нього відділятиме принаймні десять миль. І вже ж усі четверо розуміли, що привидів не існує, але десять миль видавалися цілком пристойною відстанню на той випадок, котрого, як усі знали, не може бути. Верн Кріс і Тедді назбирали дров і на шлаку розклали скромне багаття. Крис прогріб у землі навколо нього рівчак. Дрова були сухі, як порох, тож він не хотів ризикувати. Поки вони цим займались, я нагострив кілька паличок і наробив піонерських курячих гомілок, як їх називав колись мій брат Динні. Кульки м'яса для гамбургерів понастромлював на зелені шпичаки, щоб посмажити. А ті троє сміялися і пащикували про те, хто краще вміє дрова збирати. У всіх це вміння прямувало до нуля. У Касл року були бойскаути, проте діти, які тусили на нашому пустищі, вважали, що це організація для цикунів. Що краще, готувати на відкритому полумі чи на вугіллі? Марна суперечка, ми були надто голодні, щоб чекати вугілля. Чи підійде сухий мох замість хмизу? Що вони робитимуть, якщо сірники скінчаться до того, як багаття розгориться як слід? Теді заявив, що може розпалити вогонь, тручи між собою дві палички. А Крис заявив, що той брехло і хай не заливає. Випробувати цей метод їм не довелося. Верн склав у маленьку кубку хмиз та сухий мох, і все це зайнялося з другого сірника. День був безвітряний, і вогник не газ. Ми всі по черзі підкидали в слабке багаття гілочки, поки воно не зміцніло і не стало лизати у дерева завтовшки з людську руку, принесені зі старого вітролому. Коли омахи полум'я трохи принишкли, я встромив палиці з піонерськими курячими гомілками в землю під таким кутом, щоб вони нависали над багаттям. Ми посідали довкола і дивились, як вони мерехтять, скрапують соком і врешті засмагають. Наші шлунки вели невимушену розмову перед вечерею. Неспроможні дочекатися, коли вони зготуються, ми взяли по палиці, позагортали м'ясо в булки і повисмикували гарячі шпичаки. М'ясо було опалене зовні, сире всередині й мега смачне. Ми жадібно заковтнули кожен свою порцію і витерли жирні губи руками. З наплічника Крис витяг бляшанку з-під пластирів. Пістолет лежав аж на дні. Вернуй Теді, він про нього не розказав, тому я подумав, що це наша з ним таємниця. Звідти він дістав кожному пом'ятому Вінстону. Ми прикурили їх розжареними гіллячками з багаття і полягали на спини, такі вже навчені досвідом мудровані коти, спостерігаючи, як у м'яких сутінках куріє димок від сигарети. Жоден із нас не курив у затяг, бо від цього можна було закашлятися і наразитися на один-два дні кпинів. Але приємно було і просто набирати ротом дим і видихати, відхаркуючи в багаття і слухаючи, як шкварчить слина. Того літа я дізнався, як викупити того, хто лише починає курити. Новачки часто сплювують. Нам було добре. Ми докурили Вінстон до фільтрів і покидали бички у вогонь. «Нема нічого кращого, як покурить після їди», – сказав Тедді. «Точно, бля», – погодився Верн. У зеленій напівтімі завели свою пісню «Цвіркуни». Я подивився на широку смугу неба понад залізничним полотном і побачив, що блакить уже набрякає фіолетом. Цей провісник темряви навіював на мене смуток і заспокоював водночас мене хороброго та не дуже, і втішно в самотнього. Ми втрамбували собі галявинку на порослій чагарниками землі біля насипу і розгорнули ковдри. Потім ще 10 годину підгодовували багаття і базікали про всяке різне. Таке, про що пам'ятаєш лише до того, як тобі виповниться 15, і ти відкриєш для себе дівчат. Про те, хто найкрутіший амбал у Касл Року, чи зуміє бостонська бейсбольна команда цього року хоч трохи піднятися з дна турнірної таблиці, а ще про літо, яке минуло – Теді розказав, як він був на білому пляжі в Брансвіку, якийсь хлопець ударився головою, коли пірнав у воду з плавучого причалу і мало не втопився. Ми в деталях обговорили переваги наших учителів. Усі зійшлися на тому, що містер Брукс – найбільший з цикун у початковій школі Каслорока. Нахамиш йому, і ось він уже мало не нюняє. З іншого боку була Місіс Коді, найлихіша сука з усіх, що колись топтали землю. Верн сказав, що він чув, буцімто вона два роки тому так садонула якогось малого, що той мало не осліп. Я подивився на Криса, бо подумав, що зараз він скаже щось про міс Саймонс, але він промовчив і не побачив, що я на нього дивлюсь, бо сам дивився на Верна, слухав його розповідь і розважливо кивав головою. Про Рея Бравера ми не говорили, бо густішала темрява, але я про нього думав. Є щось невимовно жахливе і заворожливе в тому, як на ліс спускається пітьма, та її прохід не пом'якшують фари автомобілів, вуличні ліхтарі, світло, що лється з вікон будинків та неон вивісок. Вона приходить, не супроводжувана голосами герольдів-матерів, що скликають дітей додому. Якщо ви звикли до міста, то настання темряви в лісі видаватиметься вам радше стихійним лихом, ніж явищем природи, бо пітьма тут затоплює все, як річка Касл, коли виходить навесні з берегів. І, як я подумав про тіло Рея Бравера в цьому світлі, точніше за його відсутності, то відчув немлостій чи страх – що він зараз постане перед нами, зелена примара, що прагне своїм погрозливим белькотінням прогнати нас туди, звідки лями прийшли, поки не потурбували її спокій, а раптовий несподіваний приплив жалю, бо він там зовсім одинокий і такий беззахисною темряві, що вже затоплює наш бік землі. Якби щось схотіло відгристи від нього шматок, то ніхто б не завадив. Там не було ні його матері, ні батька, ні Ісуса Христа в компанії з усіма святими. Він був мертвий і зовсім самотній, його скинуло з Рейоку канаву, і я збагнув, що коли негайно не перестану про це думати, то розплачусь. Тож я розказав історію про ледіо, яку вигадував на ходу, а коли вона закінчилася, так як закінчувалася більшість моїх оповідок про ледіо. Самотній американський солдат викашлює тираду про любов до вітчизни і до дівчини, що лишилася вдома. та мудре обличчя заступника командира взводу. Я побачив перед внутрішнім зором не побіліли перелякане обличчя якогось рядового першого класу з Каслорока чи вайт джанкшн а лише значно молодшого хлопчини, уже мертвого. Повіки заплющені, риси спотворені, з рота до лінії підборіддя стікає струмком кров. А в нього за спиною, замість понищених крамниць і церковна фантазованого ландшафту Ледіо, я бачив лише темний ліс і шлак залізничного насипу, що до історичним могильним курганом височів на тлі зоряного неба.